Programmet præsenteres af Discovery Plus. Her i Københavnens klub har vi efterhånden haft besøg af alle Superliga-klubberne på nær 1. Vi har et uh, hængeparti, og derfor og mange andre grunde også har vi valgt at invitere Sønderjyskets uh, nye sportsdirektør Esben Hansen i uh, studiet til vores sportspremiere. Velkommen til Espen og tillykke med dit uh, nye job. Hvordan har det været uh, at træde ind i rollen som uh, sportsdirektør? Jamen, det, har været, det har været fint. Det har været nogle intense måneder, øh, hvor der har været kan man sige, nogle ret klare... Øh, klare at på på tapetet, som skulle klares, en, en klar dagsorden med, med først. Jeg kom til en klub uden, uden cheftræner, mm -hmm. så det var jo, det, var jo sådan det, mest, det, det mest presserende op mod jul, så det brugte jeg jo en, en hel del tid på, i den, i den første måneds tid i hvert fald, og så, så har vi jo ja, skulle forberede os til den her overlevelseskamp, vi er, vi er midt i nu sidenhen, så, så der, har været, der har været nok at se til. Og jeg... Øh... Jeg er jo gammel kollega med dig, så jeg ved, at du har i mange år boet i København med din familie osv., og, og, og nu er din arbejdsplads i Haderslev. Hvordan rent praktisk er I flyttet til Haderslev, eller hvordan fungerer det her nye arbejdsliv for dig? Nej, men det er jo klart, jeg er nødt til at være der meget, så, så jeg, er der, jeg er der meget og, og har sådan en, en lille uh, transitlejlighed undervejs. En studieværelse? En studieværelse, ja. Så, så det, det fungerer rigtig fint. Så I bor stadig i København? Vi bor stadig uh, i København, ja. Øhm... Niels Christian, det som Esben sagde ja til tilbage i ja, slut november, var det vel, at du sagde at du ja til midten ja af november, til, midten ja. af november øh, så jo sådan udefra lidt kaotisk ud, den situation, som Sønderjyske stod i. Hvordan vil du karakterisere øh, tilstanden i Sønderjyske, sådan set udefra? Uh, ja, altså der har jo været mange ting. Uh, man uh, skilte sig af med sin, eller andre sagt, den daværende, sportschefdirektør. Hans-Jørgen Theyssen fik jo et job i Aarhus, i hvert fald en kort periode. Og så er der jo alt den der diskussion omkring udenlandske ejere og deres indflydelse. Og samtidig er man i en periode, hvor man så også tager for, har resultaterne imod sig på, på, på banen og beslutter sig til at skifte cheftræneren ud, eller andre sagt fyre ham, inden man havde en anden. Mm. Um, så man kan jo sige, ud set udefra er det nok ikke øh, det mest optimale tidspunkt. På den anden side, så må man jo sige, når der kommer en ny mand ind, så har han en anden mulighed for at gøre en forskel. Jo. Uh, fordi jeg må da sige, at jeg kender jo Esben, også fordi han har været estimeret advokat hos, øh, hos Læs Advokater, øh, som jo er husadvokat for, for KB. Uh, ah, okay. Så jeg kunne godt øh, undre mig lidt over, at man vælger en lovende øh, advokatkarriere fra... For at gå ind i et så kaotisk foretagende som Sønderjyske og et så venskligt job som sportsdirektør. Men det er jo det, jeg kunne spørge Esben om, hvad der var, der var tungest, altså Det var så ikke... Nej, jeg tror med, det er jo det der lå i det ligger, i det ligger, i det ligger i mit blod. Ja. Øh, og, og det ved du også, i når du selv har været i den her verden i så mange år, så er det jo en... Det er jo en, er jo en, en, en sær en uh verden. Jeg har jo været lidt, lidt ude, men jeg har stadig været, været, været med i uh os som, som, som, som, som, som kommentator her. Og, og det... Uh jeg vidste godt på et tidspunkt, at jeg skulle tilbage igen, men jeg vidste også, at det skulle være det rigtige projekt for, at det ville give mening for mig at komme ind i. Og det er et svært tidspunkt at komme ind, kan man sige, rent sportsigt i Sønderjylland, og der har været en masse, i hvert fald ekstern uro, også intern, før jeg kom, men det synes jeg, vi har fået ryddet rigtig godt op i, og, og det har jo også givet mig en mulighed for ligesom at, at, at tegne på et, på et, på et blankt lave, som, som jeg synes er enormt spændende. Men det lignede jo umiddelbart et, et vipsebo, øh, som du stak hånden ind i, da du sagde ja til, denne her, til det her job. Var du slet ikke bange for at stikke dig? Nej, det, det var jeg ikke, og, og, og det, det tror jeg ikke, man skal være øh, i, i, øh, i den her position, og, og, og der, der er jo nogle der er jo nogle daglige ting, der skal, der skal, der skal klares, kan man sige, rent ledelsesmæssigt. Det har der jo været undervejs, fordi der er nogle ting, der skal... Der er nogle strukturer, der skal, der skal, BRCE, der skal på plads, og det er. har vi brugt meget tid på, og det bruger vi fortsat rigtig, rigtig meget tid på, fordi vi er lige nu ikke en strømlignet organisation. Det skal vi nok blive, og jeg synes, vi er kommet rigtig langt på, på tre måneder. Jeg synes... Jeg, jeg tror, det værste var ligesom... Det værste var sket før, før jeg kom til med, med alle de folk, der havde forladt klubben. Hmm. Så, så jeg synes ikke, at jeg har oplevet... Øh, jeg har ikke oplevet et Vipsebo. Jeg har oplevet et sted, som, øh, som, havde, som havde brug for en, øh, en mere klar retning, end der havde været det sidste halve års tid, og det, det er det, jeg har forsøgt at hjælpe til med. Hvad er det for noget uro, når du snakker om, der har også været intern uro, men det er der blevet ryddet op i? Hvad er det for noget intern uro? Nå, men altså, der har jo været... Der har jo været... Øh, Altså det, man har kunnet læse om i, i medierne, er jo klart, at når du har en, en tidligere cheftræner, som, som, som åbenlyst ytrer sin utilfredshed, så er det jo også noget, der, er, der i et eller andet omfang afspejler noget, der er foregået i klubben. Mm. Så, så, så der er jo nogle, nogle mennesker, som har haft brug for at ligesom, hvad, hvad kan man sige, give deres mening til kende, og det er jo fair nok. Og så, så, så er det jo et spørgsmål om, at vi ligesom får struktureret det på en måde, så vi alle sammen går den samme vej fremad. Og det, det, det synes jeg, vi er godt på vej til at gøre nu. Hvad tiltalte der ved det her ø, projekt? Ambitionerne er høje. Øh, altså, vi, er jo, øh, vi, vi har jo en amerikansk ejer, som også ejer øh, et par andre klubber i, i Italien og Portugal, og, og, og, og måske, hvis vi går fem og ti år frem, kommer til at have en endnu større portefølje. Så der, der er lidt højere til loftet, end der, end der øh, har været med, med al respekt i Søenøske tidligere. Og det tiltalte mig. Øh, det internationale aspekt af projektet, men samtidig, at have muligheden for at, at, at, at, at, at lave den her lidt uh, regionale, autonome enhed, som det skal være i Søden For ellers så, så har vi ikke en chance for, mm. og så har vi heller ikke nogen synergier at give videre af. Så vi er nødt til at være, være os selv, men vi er også uh, hvad kan man sige, uh, en del af en, af, en, af en gruppe, hvor der er rigtig rigtig mange kompetencer, som jeg også, som hvad kan man sige, ny sportsdirektør, kan, kan drage meget, meget stor nytte af. Havde du betænkeligheder? Eller hvilke betænkeligheder havde du? Fordi jeg vil sige, hvis jeg kiggede ind i en organisation og blev tilbudt et job, og det har set så rodet ud på i hvert fald overfladen i så lang tid, så vil jeg måske nok lige tænke mig om et par gange. Ja, men, men jeg havde jo en, en lang dialog, inden jeg, inden jeg sagde ja med, med folkene bag, øh, og var jo sådan rimelig betrygget øh, af, af situationen. Øh, også på den lange bane. Øh, og, og så, så, så da jeg ligesom lavede den her, hvad kan man sige... Øh, Kost benefit analyse med, med, med, med min familie og mine nærmeste, at finde ud af, hvad er egentlig, hvad er egentlig pros og cons i hele det her setup, Jamen, så var der ikke så meget andet negativt for os øh, at sige, end at det ligger ret langt væk, fra vi bor. Øh, så, så det var jo selvfølgelig noget, vi skulle, øh, vi skulle have talt på plads, men, øh, men som vi indledningsvis også taler om, så, så er der også styr på det. Det, det er praktikken. Øh, Niels Christian, øh, vi har også tidligere snakket om, at dengang du træder ind i FC København, der skulle der, der, skulle der rokeres nogle ting. Det var ikke bare de små justeringer. Der skulle ligesom tages fatten nogle flere steder. Øh, er det et, øh er et godt tidspunkt øh, for en, en helt ny mand at komme ind på, når der er så meget at, at ændre på, øh, frem for hvis du kun kommer ind og kan justere og ikke rigtig kan sætte dit præg, eller, eller er det i virkeligheden det farligste tidspunkt? Jo, men jeg tror ikke Esben Hansen havde taget jobbet i Sønderjyske. Det var sådan, at han ikke havde fået noget kurer til at øh, gøre noget ved tingene. Um hvilke forholdsregler vil du tage der, hvis dig, hvis dig? Ja, du... men altså, jeg synes jo forløbig, eller først og fremmest, tror jeg det, og det har Esben sikkert gjort, og det vil jeg da spørge ham om, det er jo at afklare, hvor er vi henne, altså finde ud af, hvor er vi hen hvor vi på vej hen. Altså, set udefra, så har Sønderjysk et sted, hvor, hvor man kan se, det lokale engagement har, har jo altid været kolossalt. Og, dermed er det, og det er jo en, en vældig god ting at have, fordi der er noget der og der er noget lokal opbakning, men så får man jo altså, fordi der er behov for bedre kapitalberedskab, får man så en udlandske ejer. Og der er set udefra, har der været, tror jeg, nogle diskussioner om, hvad retning skal man så i, og hvordan det selvom man på overfladen har sagt, det er vældig godt at få kapital ind, fordi så bliver vi stærkere økonomisk. Nu skal vi til at spise kirsebær med det store. Der har også været bestyrelsesmedlemmer, har jeg noteret mig, der var ude og sige, nu kommer der en hel masse penge, nu skal vi købe spillere på en anden hylder og dit og dat. Og det er jo derfor, det er interessant at vide, okay, nu vender man så sig mod en, en advokat, der har forstand for kontrakter, og som er en, en rolig og velovervejet fyr, øhm, som skal et eller andet sted, få på den her butik, og det synes jeg, det der spændingsfelt, der er mellem en udenlandske ejer og et så stærkt lokal øh, engagement, som der er i Sønderjyske, øh, det kunne jeg godt tænke mig det Er det noget, du har overvejet, og hvordan er det afklaret for at gå ud fra, at Plastikfamilien et eller andet sted må have givet dig noget på kurer? Jamen selvfølgelig, og, øh, og det var også. det er albu rum, bare lige for at ja, andre også forstår ja. det? Ja. Så forstår jeg ja. det. Og nu er vi, vi er advokater. Ja, ja vi kører godt Jo, selvfølgelig. Fordi, og det, var det, det, var det, det er min pointe med at sige, at vi er nødt til at kunne bestemme selv, hvad vi gør. Fordi lige så vel, som der, der er forskel på at drive en, en fodboldklub i Haderslev, eller i Specia, eller i Casa i Lissabon, så vil jeg også have det svært, hvis jeg sad dernede. Øhm, og og der, er nogle, der er nogle forskelle i det, som, hvor vi er nødt til at have en, en, en meget stor autonomi i den måde, som vi øh, driver vores forretning på. Det har vi også. Øhm, sam, samarbejdet mellem Platec og øh, jam, eksempelvis uh, Davidsen-familien, som uh, Søren Davidsen er jo lige blevet, uh, blevet ny bestyrelsesformand, er, er, er, er jo tæt, og det er meget vigtigt, at vi har vores øh, store... Øh, regionale sponsorer med i, i det her projekt, fordi det er ikke et spørgsmål om, at, at der bare vælter 100 millioner dollars ind hver år, og så, og så lukker man ligesom hullerne for det, der ligesom bliver brugt. Det er jo sådan lidt, at butikken er blevet kørt før, kan du sige, at der har man jo kørt med, med et underskud, som så er blevet lukket, og på et tidspunkt så, så, var, så var kapitalgrundlaget simpelthen væk. Så virkeligheden er jo også i det her, at hvis der ikke var kommet fremmed kapital ind i klubben, jamen så, så havde vi måske slet ikke haft Sønderjysk i dag, øh, fodboldafdelingen. Så det er, jo også, det, er jo det, det er jo det, som lidt går tabt i fortællingen nogle gange. Mm. Men det er det, jo tit, jeg synes er spændende, og vi har været inde øh, øh, omkring det øh, i andre sammenhænge i det her program, at der er, at der kommer kapital ind i dansk fodbold, som man på mange punkter må hisse velkommen, men... Og så taler man samtidig, og det er jo også blevet meget moderne, at tale om klubkultur eller DNA. Er det er ikke et udtryk, jeg bryder mig særlig meget om i den her sammenhæng. Men i hvert fald er der jo en fodboldkultur i Sønderjyske, som er meget stærk og lokalt forankret. Og det er jo det, der skal spille sammen. Går jeg ud fra det er det, der bedre, er, end det har gjort tid til? Fuldstændig. Og man kan sige, at man, man øh, er mange på et bedre ord, situation situationen en lille smule i sommer. Øh, og troede, at klubben var et, et, hvad kan man sige, et mere forankret sted til, at man øh, lavede så store forandringer, som man gjorde. Øh, det her er jo ikke en tilbagerulning. Øh, at jeg er kommet til, at, at vi ansatte ansat Niels Lodberg og Henrik Hansen i, som del af trænerteamet, er jo ikke en eller anden tilbagerulning af det, der er foregået. Snart tværtimod, det er jo en, en måde på ligesom at, at, at skue fremad og sige, at vi skal bruge det her som nogle af de her værdier, som, som, som tidligere har været i klubben, til at, at bygge videre på. Øhm, det, er ikke, det er ikke for at sige, at alt det, der er lavet, er, er forkert, fordi det er lidt langt fra. Ambitionerne er gode nok, men, men, men vejen derhen kan, skal jo nogle gange øh, laves om, og det er jo... Det er jo i bund og grund bare ansvarlig ledelse af hvilket som helst andet selskab. Men det er vel tegn på, at Sønderjysk savner sin kultur, hvis man kan sige det på den måde? Det er jo to sider af samme sag, kan man sige. Fordi vi vil jo nok gerne sige det samme, men, men, men det er vigtigt for mig at sige, at vi, vi er jo ikke, vi er ikke tilbageskuende på den måde at sige, at mm. vi lavede en masse fejl rulle tilbage. Vi prøver ligesom at, at ændre noget, sådan, så vi kan komme derhen, hvor vi rigtig gerne vil være mm. i samarbejde med, med, med hele gruppen. Øh, fordi det, det er det, der på sigt skal, skal, skal gøre Sønderøske til et attraktivt sted også på facilitetssiden øh, og sådan noget, hvor vi, også, hvor vi også har nogle store udfordringer foran. Mm. Men, men det er jo ingen hemmelighed for nogen, at Henrik Hansen og Nils Lodberg er nogle af dem, der har stået for øh, en stor del af kulturen i omklædningsrummet tilbage i tiden. Så bare for at sige, at, at det er vel fordi, man også kunne se, at det, der fungerede og det, der gjorde os synøtiske så stærkt gennem så mange sæsoner, det var jo noget det, de også stod for. Så det har vel været vigtigt at få det repræsenteret. Og nu kan du så få det i ja, ja, og det, der gør alle fodboldklubber stærke, det er jo, mm. at du har et, et velfungerende omklædningsrum, hvor hvor det jo er det, kulturen bliver skabt. Jeg, jeg er helt enig, jeg, jeg bryder mig heller ikke om udtrykket DNA. Det er blevet brugt i flænken nu her også, sådan noget, at få mm. den sønderjyske DNA tilbage. Sådan ser jeg det ikke. Mm. Men jeg ser, jeg ser en ny, sund øh, struktur- og kulturopbygning i klubben, som øh, synes, vi er kommet helt vildt langt med på ja, siden 10. januar nærmest, hvor, øh, hvor spillerne og trænerne så hinanden første gang, men for vores, hvad kan man sige, øh, for... for, for øh, for, for os andre, der har arbejdet kulisserne, eller bag i kulisserne i, siden, siden Henrik og Niels blev ansat. og Sammen med Simon, sammen med det jo i staf siden midten af december, er, er kommet utrolig langt. Så nu har I fået en stab på plads, som jo i virkeligheden har en lokal baggrund, lokal forankring og arbejde fra, og så starter sportsdirektøren med at købe eksotiske spillere, øh, eksotiske hylder fra også øh, også så her, ja. ja, eller i hvert fald enkel uh, vi havde vi havde jo en ret klar strategi gående ind i, i vinduet om at vi vil vi vil godt, vi godt have styrket vores øh, vores ledelses, øh, hvad kan man sige, kapacitet hos et par erfarne danske spillere som vi har fået i, øh, i Nikolaj og, og Emil Berggren. Og så, så, så havde vi, så havde vi en, en klar idé om, at vi gerne ville hente en, en, en vensterbak med, med perspektiv i. Fordi man kan sige at rigtig mange gode ting om Mark Dal men han er ikke 20 år gammel længere. Så vi havde brug for, for, for, for en der, og der, fik vi, der lavede vi lavede en plan og fik ham, vi gerne vil have. Og, og, og så er det José Gallegos, du måske fisker lidt efter, som, som var en, en position, hvor vi også kiggede. Vi, vi var lidt i tvivl om det overhovedet kunne lade sig gøre, øh, men, øh, men vi havde en rigtig god dialog med, med ham og hans folk øh, bagved og fik dem om, at det her var et, øh, var et projekt, som, som, som, øh, som, som mm. han kunne se sig i øh, i sin første step i Europa. Og jeg synes, vi var et sted, hvor vi godt kunne, øh, det var vigtigt for mig, at, at han fornemmelse af, at kunne vi integrere ham både, øh, både spillemæssigt og, og socialt og menneskeligt, og det, det mener jeg godt, vi kan og så i dag, øh, det er ikke nogen hemmelighed at jeg ved ikke hvad der er for nogle lyde der er over. Så jeg håber ikke tager røven Det er ikke nogen hemmelighed at, det, at vi optager øh, mandag, øh, og vi udsender det her øh, onsdag, øh, men i dag er det jo en stor nyhed øh, fra Sønderjysk, at de har hentet øh, Sane for resten af foråret ja. hvordan kan det være at, at du har lavet det move vi har troet egentlig, du var færdig med den deltamsforskning ja men vi manglede en, vi, vi en midterforsvarer. Vi, vi spiller med tre og lige nu har vi, har vi tre fuldblods midterforsvar og så Mark Dalhente som har gjort det godt og kommer til at spille der meget men det er stadigvæk numerisk for lidt så vi, vi, vi har været på markedet efter en og heldigvis så, så lykkes det nu her i, i dag hvorfor kommer den først nu? fordi det skulle være det rigtige. Øhm, og, og der er vi ikke rigtig. Vi synes ikke, vi var det rigtige sted, der, der, der transfervinduet lukkede, lukket, og så kan man sige, mm. så, så er mulighederne jo øh, lidt mere begrænsede, når, når, først vi, når først det er lukket. Mm. Øhm, så, og så, så tager det... Så tager, sådan nogle ting tager lidt tid en gang Ja. ja. Hvad, siger du til, hvad siger du til den her signing? Altså, det er jo en mand, vi kender i Superligaen. Ja, ja, men nu er der ikke for for drille, men altså, det er jo klart, der der kommer lokalforankring ind, og så tilføder man noget krydderi og indrømmer, du du selvfølgelig har fået Emil Berggren, og du har fået Nicolai Thomsen, som er gedine danske spillere, så får vi nogle med nogle andre kvaliteter, og der er nok ingen tvivl om, at det har Sønderjyllske brug for. Så det synes jeg da sådan set er rigtig set. Det ser man får dem integreret, og det er jo altid, det er altid en gamble, kommer til at passe og, og bruge det. Det, det. Men jeg synes, det er fint, at de har jo i især de nye spillere nogle kvaliteter, som... I ikke har i den eksisterende trup, og, og der er der heller ingen tvivl om, at uh, Sande her, den sidste, der er kommet, har jo en fysisk tilstedeværelse, altså, som der uden tvivl er brug for, ikke mindst med tanke på, at nu skal der altså lidt point på kontoren, ikke? efter det lidt ærlige for jer ærgerlige nederlag i, i, i åbningskampen. Um, så det tror jeg godt kan blive godt, men uh, det er klart, at det er... Det er oppe af bakke, men det, ja, jo. Mulighed, jo. det kan vi hurtigt blive egentlig om. Ja. Og skal vi måske lige øh, lave en afstikker, fordi jeg har jo egentlig bedt dig om at komme med et, øh, vi lader os inspirere nogle gange fra andre programmer, af ja, det, der hedder skulderklap og en øh, takling. Øh, og jeg ved nemlig, at øh, nu er vi lidt inde omkring der, hvor du vil levere det. Ja, ja. Så lad os få dem fyret Det kan vi sagtens. Altså, jeg, jeg, har, jeg har jo leveret skulderklappet allerede i en, en eller anden forstand. Øhm. Det skal klart gå til, til, til, til spillerne og, og, og, og staff i Sønderjyske, fordi det, vi har lavet, og det, vi har rykket på, på tre måneder, er jo, er jo deres fortjeneste, og det har været, det har været flot at se, når man, når man så et, et hold af... Da vi gik på... Vi, vi, sluttede, jo, vi sluttede jo efteråret af ude i Hvidovre i med at komme sådan lidt, lidt, lidt små, mirakuløst videre fra fra, fra i to kampe mod Hvidovre. Godt spilende viderehold, hvor vi havde meget lidt kontrol. Mm. Men vi kom videre, og vi, vi havde en flok spillere, som var, som var lettet, men også var meget, meget ramt, og, og, og havde meget, meget svært ved at, og, og, at præstere bare tilnærmelsesvis på, på halvdelen af deres, øh, af, deres, af deres kapacitet under normale omstændigheder. Okay. Den måde, de har rykket sig i den her preseason, øh, og kommet tilbage på, altså personificeret ved en spiller som, som Stefan Gardenman for eksempel, som var meget, meget, meget lavt ned før, før julepausen, spillede fantastisk den anden dag, og, og har en helt anden udstråling. Og det er jo, det er jo spillernes og, og, og trænernes fortjeneste, at, at, vi er, at vi er kommet så langt på så kort tid og fået rykket mentaliteten op på, på ja, et Hvordan poster. har de gjort det helt konkret? For det, der? det er da en interessant ting, når man er gravet så meget ned individuelt og som hold. Ja, men der var jo mange, der sagde, sådan, vi, har, vi har nok brug for en mentaltræner. Det tror jeg sgu ikke, vi har. Altså, vi har brug for, at vi får en, en hverdag, hvor spillerne stoler på det, vi laver igen. Og det er jo det, vi har efter bedste evne forsøgt at, at skabe, og synes, vi, vi lykkes rigtig godt med indtil. Mm. Og så har du også uh, takling? Ja, det går jo sådan helt... Uh, helt, helt helt introvert til, til, til resultatet i fredags. Det synes jeg skulle ikke var, var som fortjent, men øh, sådan er det jo engang Det er det jo i hvert fald nok, når man ligger dernede, hvor I gør, så, så kommer der sjældent noget sådan rigtig forærende. Det er rigtigt, men jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det var en af de kampe, hvor, øh, altså det, det kan man godt sige, det, det er et bundhold Men men men altså der er jo ikke nogen anden analyse af kampen i fredags, end at sige, at det var nogle store fejl, der kostede os, øh, som, som, er, som er meget, meget svært at forberede sig på. Og, forberede sig på. Øh, for præstationen, øh, og nu hænger jeg mig ikke normalt i, i, i, i hvad, hvad data siger om det her, men, øh, men data er meget godt til at ligesom, få bedre afkræftet, eller øjnene ser. Øh, og, og, og Hvis man kigger på, på, på de rå data efter kampen, jamen, så, så taber vi ikke mange gange den kamp, vi tabte i fredags. Det havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle høre Esben Hansen være datamand. Nej, da, da, ja, det er det. Nye, det, var ikke det. Det, er, ja. det kan godt være, det er, det er nye det. Nye nye Nej, men jeg, er jeg synes jo selvfølgelig, at for Sønderjysk var det et... et, et, et, et naturligvis, altså, at tage fodboldkamp er altid ærgerligt, men det er jo, når man kommer ud fra stallen, som Esben er inde på, og nu har man forberedt sig og lagt enorme kræfter øh, i det på den ene eller den anden måde, og er klar til sæsonstarten og glæder sig, og så kan man sige... Det er være at komme ud i, <laughs> men, men man kommer jo godt fra start. Man får en drømmestart øh, mod, mod AGF, og jeg synes jo også langt hen ad vejen, spiller Sønderjyske det fodbold, som vi ved, de kan. Og så er det selvfølgelig dobbelt surt øh, som hjemmehold, at øh, man så øh, alligevel står tomhændet tilbage til sidst. Men der må man jo bare tage det bedste med, at altså, det er jeg enig i, må man tage det bedste med fra den kamp, fordi de næste kampe venter, og øh, det er jo ikke over endnu. Det er på ingen måde over endnu, og det er jeg hæfter over ved, fordi man er nødt til at skille resultatet fra performances i de her. Og det er vi jo også nødt til at gøre. Det gør vi jo hele tiden. Men at se reaktionen hos spillerne, da vi spiste morgenmad lørdag morgen i Idrætscenter, der kunne man bare se, at de var de var afklaret, de var super skuffet, men de var videre. Og de havde taget det med sig, de skulle. Så de er fuldstændig, hvor de skal være. Og det giver os jo også en tro på, at jeg tror fuldt og fast på, at vi kan gå på Brønby Stadion på mandag og, og, og spille en lige kamp og lave et resultat. Det er jeg slet ikke tvivl om. Øh, Nu vi er ved den del, øh, så var der øh, flere af jeres spillere, blandt andet Mads Halbæk, der øh, går ud på øh, sociale medier og, og skriver til alle dem, der var efter jeres målmand øh, fredag aften, og måske øh, med, med ord, der ikke var så savlige, ud at sige til dem, prøv at høre, øh, hvis I har noget at sige, så kom på stadion, øh, og så kan vi snakke om det. Hva, hvad tænker du egentlig om, øh, måske både... Øh, Både det, der havlede ned over Lawrence Thomas, men, men også om æh, Albeck og Dal Hente, den måde de går ud og beskytter om. Jeg synes, at, de spiller, at de, altså, hans holdkammerater har været fantastiske, og der er jo ikke nogen, der har æh, et ondt ord at sige om, om Lawrence Thomas, så det vil jo også være, det vil have undre mig andet. Uh, og det undrer mig jo heller ikke den modsatte reaktion vi ser fra altså på socialt det er jo den verden vi men lever i men det er i. sjældent vi oplever at spiller der yeah. går ud og går imod sådan rent aktivt og tager yeah. fat i det selv er det, er det noget I gerne vil stå for altså det her med at man faktisk uh, ikke bare gemmer sammen, lad at sige, jeg at sig lad det man, ikke, det er ikke noget vi har bedt om at gøre Nej. Uh, så, så, men, men, men det afspejler jo meget godt den, hvad kan man sige? er det ikke det vi de, værdier I vi jo, vil jo, vide, gerne jo jo altså skulle. fuldstændig og, og, og, og, og, og det viser også at trodsigheden er til stede uh, og det, det kan jeg godt lide Øhm, den her placering, I har øh, i bunden af ligaen, som I jo ikke kan løbe fra, øh, hvad, hvad gjorde den i forhold til dine tanker om at gå ind i projektet? Fordi der er jo ingen, der øh, lover, at, øh, at Sønderjyske også spiller Superliga i den kommende sæson. Ej, det, det, det kan man ikke love jo, i hvert fald. Øhm, så, øh, så kan man sige, så, så det, det er det noget et, Det vil være et mærkeligt garantikatalog, øh, at man har med det her, i hvert fald. Men øh, det betyder... Det er da hvis det sker. Men det betyder ikke noget for for projektet på den lange bane. Og, og det er ligesom, Heller ikke for dig og det engagement? det gør det faktisk ikke. Okay. Det gør det ikke fordi mit arbejde vil være det samme næste år, hvis vi, hvis vi rykker ned med nogle andre præmisser og nogle andre betingelser, men mit arbejde vil være det samme. Og, og jeg er jeg er fuldstændig overbevist om, at skulle det ske, øh, jamen så, har vi også, øh, så har vi også kapaciteterne, øh, både med, med den trup, vi har nu, og det, vi vil få tilført til at komme hurtigt tilbage, hvor vi, hvor vi hører til. Og grunden til at sidde og kigge på min computer, det er jo, fordi vi har jo nogle gode seere, som, som chipper ind med spørgsmål. Og der var nemlig et spørgsmål i den sammenhæng fra Markus Bossen, der siger, at kan skal bibeholde samme sportslige budget næste sæson, hvis man rykker ned? Nej. Det, det er det korte svar. Det, det skal man justere. Det, det, det, det skal man justere, men det er justeret, det er justeret kontraktuelt i, i, i den måde, vi laver, vi laver aftaler på mm. med, med spillerne. Det, det skal gå sådan der. Det kan ikke, det kan ikke være anderledes. Men, men vi, kan, vi kan bibeholde den, den, den slagkraft, vi har i tingene. Og så må vi jo stole på, at de, de mennesker, vi i vi øvrigt har lavet kontrakter med, kan, kan, kan honorere dem på, for mindre betaling. Mm. Men, men har det påvirket øh, de, den, de muligheder, du har haft for at give jer i transfervinduet, at der ligger to forskellige planer? Jeg ved godt, at der er ingen klubber, der har garanteret noget som helst, men jeres situation har jo været noget nej, vi, mere usikker. Nej, men altså vi, vi har egentlig haft... Jeg havde, jeg, havde faktisk, øh, øh, jeg havde faktisk flere penge til rådighed, end jeg brugte i, øh, i januar på, øh, på, på rene transfers, fordi jeg anså det ikke for at være nødvendigt eller giveligt for os at, at gøre mere, end okay. vi gjorde fordi vi var nødt til at finde en balance. Vi havde et meget, meget aktivt transfervindue i sommer, øh, hvor der røg enormt mange ind og ud. Det vidste vi godt, at vi ikke kunne holde til en gang til. Så vi har planlagt jo ud fra selvfølgelig et superliga-scenarie, et overlevelsescenarie, fordi det er vores klare ambitioner, og det er det stadigvæk, og det, det tror vi på, at vi kan. Men vi er også nødt til at, at se, hvad sker der efter sommerferien i det tilfælde, vi ikke er der. Så derfor har vi også lavet aftaler på den måde. Mm -hmm. Har du nogensinde prøvet at have flere penge til rådighed, end du brugte? Man skal altid som sportsdirektør passe på pengene, fordi man ved aldrig, hvornår man får brug for at skulle bruge nogle ekstra. Så jeg der har altid været lidt efter, at man havde lidt at kunne skyde med. Fordi fodbold er jo også mulighedernes game. Der kan opstå muligheder lige pludselig, som nu eksempelvis, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg var undervejs med, med Bubba Kassane, men altså, øh, det er jo et eksempel på, at man, der alligevel opstår en, en situation, der gør, at man kan gribe til. Hvis man så havde brugt alle pengene øh, og så ikke kunne udnytte den mulighed, det ville jo være død ærgerligt. Så jeg tror, det er vigtigt, øh, tror, det er vigtigt lære, at man selvom man, man skal lige passe på, ikke at par er trukket så langt ud, at øh, der ikke er råd til at, øh, at gøre gør det rigtigt, når muligheden er der. Jeg bemærkede bare, at Jan Bække Andersen, da vi var i røynfy, han sagde det samme. De havde heller ikke brugt alle de penge. De Nej, havde udsat der må ligge. Jeg glæder, den, mig, til, jeg glæder den, mig til, jeg glæder den, mig til sommeren til <laughs> <laughs> øhm, Betyder det, når vi ser, at øh, du henter en spiller i dag, betyder det, at der kan komme flere endnu nu til Sønderjyske, eller har du sådan lukket øh, for nu? Nej, men jeg tror, det tror jeg aldrig man gør. Men altså, det, det vil jeg, det, det vil jeg for at være meget. <laughs> Øh, meget usikkert at der kommer flere. Øh, også fordi vi vidste, det her, det var mere, det var, altså, vi ville jo gerne have haft midterforsvaren for tre uger siden, mm. eller for en måned siden, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Øh, så, så den her var egentlig planlagt nok. Øh, men øh, men det ville være, jeg ville være overrasket over, hvis, øh, hvis, vi, hvis vi for eksempel henter en tidligere Engelsk landsforspiller. Hey, ja. og det er godt, du nævner det, ja. fordi ham vil jeg også gerne <laughs> omkring... Jeg vil nemlig spørge dig, hvilken handel havde du godt at have lavet, som andre i Superligaen har lavet, og så tænkte jeg umiddelbart på Jack Wilshere. Det skulle være det, skulle være det, det gamle øh, arsenal som som bøde <laughs> der. Jeg er. Nej, jeg, jeg, det synes jeg er jo er Hvad super Hvad tænker spænd. du om jeg den synes, her det, ja, det, jeg synes, det, Men er det ikke sådan en, hvor... Altså, jeg, der vil være nogen, der siger, at det kan man bare ikke lade være med. Øh, og, og det kan jeg egentlig godt forstå. Fordi det er jo en kæmpemæssig øh, stjerne og en fantastisk god fodboldspiller, som jo, normalt omstændighed, er aldrig som 30 år ville kunne spille i Superligaen. Det kan han jo kun, fordi han har haft det forløb, han har. Men lad os håbe, altså for... Øh, jeg håber, det sådan set ikke for AGF's skyld, men altså for, øh, for, for hans egen og, og Superligans skyld, at han kommer ind og viser noget godt. Ja, for dem, der ikke ved det, så har du jo øh, i hvert fald haft... Jeg tænker, du stadig har det et arsenal det. Jo, det, din, det, det kommer man jo nok aldrig af med, vel? Altså, det, er jo, det er jo sådan der. Ja. Øh, hvis nu du havde fået muligheden, havde du så også taget den? Nej. Hvorfor? Det vil, det vil ikke passe ind hos os øh, nu. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad, hvad Jack Wiltshire tjener i, øh, i AGF, men, men det, vil, det, vil være, det vil være en forkert måde at bruge, at, at bruge pengene på at forstå lidt, forstå lidt sats, og forstå stort et sats og vil slet ikke passe ind i vores strategi. Men til gengæld, du kunne da godt tage lidt forhandlinger, så du kunne snakke med ham, tænker jeg, ja, når det nu er en... Nå ja, men det har jeg sgu ikke tid til. Nej. <laughs> <laughs> Vil du have taget muligheden, hvis det, var, hvis det var dig, der havde været sportsdirektør i FC København? Altså, jeg må indrømme, jeg er jo, alt, selvom jeg synes, jeg er tæt på at følge med, så har jeg ikke lige aktuel øh, indblik i, hvordan øh, hans, øh, hans status er. Jeg ved, at han har haft nogle længere skadesperioder, og øh, det er jo klart, at der er en spiller, der har et par hundrede League-kampe i, i benene, og øh, jeg ved ikke, hvor mange landskampe Ja, plus 30, ikke? Altså, uh, det er jo en kvalitetsspiller, ja. uh, som selvfølgelig, hvis han er fit og motiveret, til enhver tid kan begå sig i Superligaen. Men uh, det er jo så, selvfølgelig det AGF satser på, det er, at uh, han er motiveret for det, og han går holde sig nogenlunde skadesfri, så er der, klart, så er der, der en enorm tilgang. Død spændende at følge, helt sikkert. Og så kan han sælge lidt trøjer, tænker jeg. Det må, også kunne. det må han også kunne. Altså det er sjovt for Superligaen, når der sker de her ting. Det afgjort. Det siger jo øvrigt også lidt om, at man taler tit en gang mellem Superligaen ned, øh, hvad jeg ikke synes, der er nogen grund til, fordi Superligaen præsenterer sig jo i Europa, øh, også i år, og øh, det viser jo lidt om, at øh, Superligaen er attraktiv, også for, for spillere med et meget stort CV. Så det øh, er meget spændende, synes jeg. Og det er ikke det nemmeste sted at spille. Altså Det Nej. skal man huske, og, og folk udefra har nogle Superligaen gang... eller ikke F-Mind? Superligaen. Superligaen helt generelt. <laughs> Æh, øh, det, ja, det, ikke, det er en anden historie. Det. Det. <laughs> men, men, men folk har, udefra har nogle gange en tendens til at undervurdere den en lille smule. Og det, det tror jeg, man skal passe meget på med. Så det er jo ikke givet, at selvom Jack Wilshere er super fit, at han bare kommer til at brænde den af. Mm. Det, det, det er ikke men du, Og du ser det jo eksempelvis på, at når man henter, henter også danske spillere, som har haft en glorværdig karriere i udlandet, at de kommer tilbage til Superligaen, så skal de altså være klar til, at... Være vær på at arbejde og være klar at spille, fordi hvis man tror, at det er noget, man bare kan gå ud og gøre lidt øh, med held og to, så bliver man overrasket. Mm. Og der er der jo også eksempler på, at der er spillere, der er kommet hjem og desværre slet ikke har kunnet agere i Superligaen overhovedet, på trods af de kvaliteter, de har og, og bringer med. Det skal man altså, man skal altså være der. Superligaen er ikke noget nemt sted at spille. Det bliver interessant at se. Ja. Det, som vi jo også plejer at gøre i det her program, Esmer, det ved du sikkert ikke, fordi du er lige trådte ind som spørgsmålstdirektør, det er også at høre lidt om nogle af handlerne, altså kommet ind bag nogle af de her handler, som de folk, vi har siddet i stolen, har foretaget. Nu er du ikke foretaget så mange endnu, men af dem, du har hentet ind her i januar, er der... Er der er der en handel, du sådan er særlig tilfreds med? Fordi er den en eller anden øh, grund, fordi at øh, forhandlingsforløbet var sådan og sådan, eller at øh, noget lykkedes? Jamen jeg er super tilfreds med jeg egentlig, jeg synes forløbene har været gode, og vi har jo faktisk afbrudt nogen undervejs, øh, også fordi at, at jeg synes ret tidligt konstaterede, det kan også være, at jeg er miljøskade for den verden, jeg kommer fra, men, men hvis, hvis, hvis det bliver for uprofessionelt fra øh, rådgivernes side ja. fra, fra start af, jamen så, så har jeg simpelthen afbrudt det, fordi jeg så godt kan se, hvor det, hvor det ligesom det Og hvad vil det være, der var for Nå, nej, men hvis altså, hvis, hvis, hvis du har nogle agenter, for eksempel, som, som, som ikke kan komme med nogle ganske enkelte oplysninger, eller, eller, eller ikke vil betale ikke vil, vil om deres fee, før vi snakker om nogle andre ting, og sådan noget, så, så kan jeg jo godt se, hvor det, hvor det bærer hen af, og så er vi gået videre. Men den jeg har været Så det er advokaten, der ligesom har siddet der også. Altså det er jo sikkert også, fordi du kommer den. med det. Jo jo, gang. men det er det jo. Fordi det, altså jeg er jo Jeg kommer fra, jeg kommer fra, fra, fra transaktionsverdenen, hvor, hvor man kan sige, der har du som regel to parter, som rigtig gerne, hvis, hvis du når til en forhandlingsfase, jamen, så er der jo egentlig det fælles formål at få dealen til at ske. Mm. Sådan er det ikke altid i fodboldbranchen. Øh, og, og, og det er jo det, du er nødt til at kunne analysere nogle gange og sige, jamen, hvis, hvis vi egentlig står et sted, hvor, hvor, hvor, hvor, min, hvor min eller vores... Øh, mulige aftaleparer, der ikke er helt interesseret i, at det her sker, jamen, så er det jo spillet tid, selvom du godt kunne i sådan en, hel, i en perfekt verden gerne ville have det til at ske. Mm. Så, så det har vi da haft nogle, nogle stykker af, hvor, hvor vi ret hurtigt er gået videre. Hvis jeg skal tage en, jeg er meget glad for, så, så, så er det at de øh, fordi vi har lavet et, øh, et godt stykke scouting -arbejde. Han, øh, vi, har, vi, vi, kendte ham, vi kendte ham meget tæt, øh, havde masser af materiale på ham, og han var, det var ham, vi ville have. Og da vi så fik uh, kommet i gang og fik uh, gang i forhandlingerne, både med, med hans klub og, og agenten, jamen, så, var det sådan rimelig, så var det rimelig knidningsfrit, fordi at vores uh, ambitioner og forventninger passede sammen. Uh, så det var, det var sådan et tekstbook-forløb, som var, som var rigtig, rigtig fint. Mm. Har du lært noget undervejs i det her transfervindue? For det er jo det første, du har stået i, mm. i hvert fald i, i den rolle. Du har selvfølgelig selv været en, en handelsvar tidligere, kan man sige. Men er der noget, der ligesom, du er blevet klogere på? Jeg ja, ja, helt er sikkert, helt sikkert, og jeg er blevet bekræftet i nogle ting. Jeg er blevet bekræftet rigtig, rigtig grundigt i, at det her med at lave et godt stykke forberedelsesarbejde, det, det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi jeg blev faktisk overrasket over, at øh, hvor lidt der skete de første tre uger, selvom det ved jeg jo godt det kan man jo se sådan at der ja. sker men der var jo, der var jo sådan helt øh, tydeligt nogen som ikke lavede noget som helst før den 20 januar, øh, hvilket var lidt lidt spojst, Altså agenter øh, klubber agenter altså ja, som som som, øh, som var meget meget meget sent ude i øh, altså der var jo der vi havde der i havde sønderjyske øh, var der jo øh, et par andre i hvert fald superliga klubber som som forsøgte at, ligesom hijack den der ikke? okay øhm, <laughs> øh, det må I snakke på nogle af de andre okay, okay, okay. og øh, Og lige sådan så med Emil Berggren. Øh, den, den, den deal havde jeg jo på plads øh, fire dage inden, at, øh, at øh, han stoppede i, i Midtjylland, ja. hvis Midtjylland ikke tog ham. Men der, så, der begyndte jo at ske en masse ting, der Sviatjenko er ude og sige, at han vil rigtig, rent, rigtig gerne have Emil til, til klubben. Jamen, så begyndte der jo at vågne klubber op, øh, som, som måske ikke havde gjort deres okay. hjemmearbejde. Okay. Men der havde vi jo der var vi på plads med Så det, er jo, det betyder noget at være forberedt. Jamen det er, det er ikke bare betyder noget, det er helt afgørende. At du er helt ret i, at mange handlerne øh, bliver først offentliggjort eller kommer på plads. Øh, bortset fra nogle andre, der er forskellige andre årsager, er tidliggivet af. Men det er jo hele forberedelsesarbejdet og hele approachen øh, mellem spiller og klub, som jo ikke, du ikke bare laver øh, de sidste 24 timer i transfervinduet. Der ligger jo et langt forløb forud, som oftest. Så det kommer ikke ud af den blå luft. Men, men hvad, hvad, altså, nu har du selv sagt ja til, til Sønderjyske, selvom du jo af Falstring og har boet i København og spillet i Odense, og, og det ligger langt væk. For Anders. Og Anders. Ja, er okay. Ja, det er, ja, ja, periode, ja jeg, jeg var der i Men, <laughs> okay. men jeg, jeg kigger jo lidt nogle gange på, på, på hele Danmark, og så tænker jeg på, hvad det, der sker i Region Syddanmark? Altså, Haderslev har haft sine udfordringer, Esbjerg øh, har også Vejle. Øh, alt der, hvor der virkelig har været gang i den. Øh, I kæmper alle sammen. Er det, er det noget regionalt? Er det luften eller? Altså, altså rensporstilte over. Ja, <laughs> ja. Nej, men ja, så ja, hvad sker der? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg tror, de enkelte klubber er, er nok er nok forskellige ja. øh, fra fra fra hinanden. Øh. Ja, altså jeg, jeg, for, for, for vores eget vedkommende, så er vi jo et sted, hvor der faktisk er enormt enorm stor regional opbakning. Det betyder rigtig meget for, for rigtig mange sønderjyder, hvordan det går sønderjyske. Og, og alligevel så, så, vi jo ikke, så har vi jo ikke voldsomt høj tilskuerssnit, men de er faktisk rigtig, rigtig engagerede på, på nogle andre platformer. Så jeg tror, at vores opgave er jo meget at få kan sige, aktiveret den der enorme øh, opbakning, som der er, fordi de er meget, meget, meget, øh, jeg har oplevet meget, meget dedikeret øh, fanbase i, øh, i Sønderøs, efter, efter jeg kom der ned Og en, ikke, sådan en, øh, ikke sådan en modstand over noget nyt, men faktisk en velvillighed til at, at, at, at, at støtte noget, som de bare gerne vil vide, hvad er. Så, ja. så der har været en, og er fortsat en rigtig stor kommunikationsopgave i at sige, at det der foregår i Sønderjysk er faktisk sådan ret fornuftigt, og vi har faktisk en plan for, hvad, hvor, hvor klubben skal hen i, i de kommende års, uagtet hvad der sker i det her forår. Men selvom det er øst og vestkysten, har den lokale konkurrent vel altid været Esbjerg, ikke? Altså, det, er jo, det er jo sådan set, det lokale opgør over alle opgør. det er Sønderjysk mod Esbjerg med... med, med i hvert fald i nyere tid i Superlæger. Ja, det er det. Ja, ja. Og der kan man sige, at de er så lidt væk i øjeblikket. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt for begge byer, uh, Haderslev og Esbjerg, at uh, det, det skræmter lidt. Så I skal jo op på hesten igen. Det skal vi. Ja. Uh, men lad os håbe, at, at der heller ikke bliver noget uh, lokal at gøre næste sæson. <laughs> ja, ja. ja, i hvert fald. Det bliver en hård kamp ja. Det, er rigtig, det at komme så. op så. Ja, det gør det. Ja, det, gør det. Ja, det, gør det. Inden vi sådan lukker hele transferdelen af, så er der faktisk nogle meget gode spørgsmål omkring jeres strategi og, og måde at rekruttere. Så lad os lige komme omkring den, dem, Morten Axel Petersen skriver. Hvilken rolle spiller Platik-klubfamiliens netværk i rekrutteringen til Sønderjylland, efter du startede? Prøv lige at sige det igen. Ja, ja, klubfamilien, klubfamilien. Jeg, går okay, ud forbi, yes, yes. jeg går ud fra, at det betyder noget. Nå ja, men altså, ligesom men har vi, har jo, altså ja, vi har jo Specia i Italien og Casapia i, i Portugal i Lissabon, øh, som er drevet af, som jo heller ikke har været inde i, hvad kan man sige, i folden i særlig lang tid. Husk på, at alle tre klubber har jo været under, under to år øh, i, i ejerskabet. Ja. Så vi er langsomt ved. Langsomt, men sikkert. Jeg har et rigtig godt forhold til, til både, til både Spetscher Sportsdirektør og, og, og, og, og Carlser Piers, de to. Vi taler ikke dagligt sammen, vi taler ugenligt sammen. Og, og jeg har brugt, brugt meget til hvad kan man sige, sådan nogle sanity-checks i, i de her sidste tre måneder i virkeligheden. Mm -hmm. Men, men der, er ikke sådan en, der er ikke en enlig uh, centraliseret måde at, at rekruttere på. Uh, det vil der givetvis, uh, det er sådan nogle ting, der vil altså... Vi, vi, kommer, vi kommer ikke til at være et sted på noget tidspunkt, hvor der sidder en uh, sportsdirektør i et eller andet sted og bare sender spillere rundt de forskellige mm. steder. Sådan kommer der aldrig til at blive. Det er slet ikke det, der er lagt op til. Uh, det er jo det, man lidt kan se nogle andre steder, mm. hvor, uh, hvor, hvor der er nogen, der... der Bare få spillerne øh, leveret ind, og så, så, må I, så må I gøre, hvad I, hvad I vil med dem. Ikke? Sådan kommer vi ikke til at operere, men vi kommer til at have nogle øh, hvad kan man sige, centraliserede øh, scouting-ressourcer. Øh, fordi det er jo meget det, det drejer sig om, mm -hmm. at sige, hvor, hvor, hvor kigger vi efter spillere, og hvilke spillere i Polen og Slovakiet passer til hvilke klubber, og, og hvilke spillere i Brasilien, og hvilke spillere i Skandinavien. Øh, og så have et hvad kan man sige, centraliseret datasystem til det. det. Det er jo sådan nogle ting, vi ser meget på. Det giver mening. Og der kommer så et spørgsmål i forlængelse. Og nu er vi tilbage ved, at han har mange gode spørgsmål ham her. Markus Bossen, som jeg tror, at vi også var omkring før. Han siger, hvordan foregår scouting-samarbejdet på tværs af platiks klubber? Hvis Esben eller en anden sønderøske scout ser en spiller, som er for god, sender de så en rapport til Special om spilleren og selvfølgelig den anden vej rundt også. Ja, og du kan sige, ja bestemt. Og så kan man jo sige helt ideelt set, hvis vi henter 22-årige spiller til sønderjyske, så er det jo med ambitionen om, at de om to år eller tre år, er gode nok til at spille i special eller Casapilla eller et andet sted på, på et højere niveau. Fordi vi er, ikke, vi er jo ikke interesserede i at hente spillere på øh, udviklingsspillere til, til Sønderjyske, som ikke har det potentiale. Fordi det vil ikke give mening. man kan du sige, at Nikolaj Thomsen Henter vi jo ikke for, at vi skal udvikle ham mm. til at spille i Spetja. Mm. Så, så det er jo, det er jo forskellige, forskellige cases, men det er da helt klart, at hvis vi henter en, en, en 20-årig spiller, så giver det meget, meget mening, at øh, øh, folkene i Portugal og Italien også ved det. Men, men der må alligevel være noget, der kan i hvert fald ligge et dilemma, jeg her for mig i, øh, hvor man gerne vil sende, sende spilleren hen. Vil man sende den til sine egne øh, klubber, eller du ved, øh, samarbejdsklubber, eller vil man sælge til øh, klubbrygge, øh, eller hvad ved jeg. Øh, fordi der må trods alt være forskel på, hvad I får ind af penge øh, her og nu, hvis I sælger til klubber, der ikke ligger i netværket, end hvis I sælger til Jo, jo men det kommer jo an på, øh, hvordan du strukturerer øh, diden, kan du sige. Ja. Fordi det jo, kan jo godt være, at du kan sælge øh, en spiller til... Øh, til, til Klub Brygge, som du siger, bruger som eksempel til en, en højere pris nu og her, men hvis du så har en, en lavere videresalgsklausul end du vil have i mm. uh, internt, mm. så kan det jo godt være, det giver mening at holde ham i, i vores regi. Um, så det er, sådan lidt, det er sådan lidt case by case, men, men det er jo helt klart, hvis vi står i en, i en clean, uh, clean deal, hvor, hvor vi kan sælge en spiller for 10 millioner euro til Klub Brygge, og mm. kun for 3 millioner kroner, eller euro til, til Kassa Pia, jamen, så sælger vi ham selvfølgelig til Klub Brygge. Okay. I, i, I den boldgade tænker jeg lidt den anden vej rundt, Esben. Øh, det er jo kendt, at øh, i Portugal har man nogle særlige regler, der gør, at man kan hente brasilianere øh, ind og naturalisere dem rimelig hurtigt, og så kan de komme ind i, i EU-systemet. Øh, kunne man tænke sig, at øh, skal åbne en brasiliansk forbindelse via... Øh, klubfællesskabet øh, i Portugal, at man den vej fik spillere ind, altså ikke fordi I skal konkurrere med Midtjyllands brasilianske spillere, Nej. men det, det, der nogle, det giver jo nogle muligheder den ja. vej rundt i klubsamarbejdet. Altså jeg vil sige, man kan forestille sig rigtig meget. Det er ikke noget, der er, der er på tegnebrættet, men det er jo, det er jo sådan nogle ting, som, som min pointe med at sige, at vi er nødt til at have en, en stærk klub op at stå i Sønderøske, før vi ligesom kan leve af de der synergier, som der måtte være, fordi det vil jo være oplagt. Øh, men de der ting tager tid, lige så vel som det har taget tid for Midtjylland og FC Nordsjælland at ramme rigtigt på de unge afrikanske spillere, så, så er det, ikke bare, en, det er ikke bare en strategi, du kan implementere fra den ene dag til den anden. Men det der det er der det kan noget... godt blive en brasiliansk billede. Det kan da der, der sange sted. Altså det vil også være oplagt, ikke? Altså syd, ja. det er jo Syddanmark, der er lidt varmere end. <laughs> <laughs> okay, hver okay, så... gang jeg, jeg havde at klubber regner eller blæser, har du oplevet det var, andet som sådan. Jeg synes, andet. det var strålende at være i fredag, for eksempel. Okay, det typiske havde at klubber. Men men men men netop mange af de der ting og om det lige bliver det. Men jeg tror, at hvis du går ti år frem, så vil du se så vil du se nogle nogle mere tydelige synergieffekter på klubberne imellem end man ser nu. Morten Axel Petersen har også et spørgsmål, som lidt hænger sammen med det her. Hvad er strategien på mellemlangs sigt, som du vurderer, hvad mellemlangsigt er? At tjene penge på transfermarkedet ved at udvikle og hente unge spillere, eller at tjene penge ved at løfte budgettet til et niveau, der giver god chance for Europa? Jamen jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Man kan sige, allerede nu er vi jo i en situation, selvom vi har haft et enormt svært år, hvor vi jo er det er ubestridt bedste pokalhold i Danmark over de sidste tre sæsoner. Nu står vi i øh, to finaler i træk, en titel, og vi står i semifinalen igen. Og Apropos øh, data. Ja, øh, så så vi, vi, vi kan jo faktisk godt stå i en situation, øh, helt mærkværdigt grotesk, hvor vi skal spille øh, europæisk fodbold og samtidig rykke ned. Øh, det sker jo. Det er jo heller ikke så mange år siden, det skete sidst, som, som jeg husker med... Mm -hmm. var, det, var det Esbjerg, der gjorde det? Det kan jeg ikke engang huske. Vi har øh, i hvert fald ja, flere eksempler på det det, det, det det sker jo en gang imellem. Og, øh, jeg tror, der er sådan et opbrud i hele det her øh, transfersystem. For man ser jo flere og flere af de helt store klubber øh, faktisk have svært ved at... Når lige er nået til endestationen, så kan du ikke sælge spil og se Arsenal for eksempel lige. Apropos at øh, mm -hmm. lade Aubameyang gå frit. Mbappé går sikkert transferfrit også nu. Så du har nogle af de her, som, hvor det ikke betyder så meget længere. Fordi der er nogle andre indtægtskilder, som er større end transferindtægterne for klubber som vores og for rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange klubber øh, under de absolut topklubber, de kører med sådan et såkaldt structural deficit. Det vil sige, hvis de ikke har transferindtægter, så, så taber de penge. Øh, så vi er afhængige af at kunne sælge spillere øh, på mellemlang sigt, øh, sikkert også på lang sigt, øh, og, og helt, sikkert, helt sikkert på kort sigt. Så, øh, så, så det er vi er afhængige af at gøre, men vi vil ikke gøre det, øh, vi vil ikke gøre det øh, på og give køb på vores sportslige ambitioner undervejs, selvom det er jo sådan en, det er jo sådan en afvejning af, af det hele hele tiden. Hvis du spørger, hvis du spørger vores trænere, så vil, de jo, så, vil, så vil de jo aldrig sælge en god spiller, men, men det, er jo, det er jo mit job at balancere hvad kan man sige, forventningerne. Mm nu kom du selv ind på trænerne, jeg vil egentlig gerne lige afslutningsvis komme omkring jeres overlevelses og troen på det, men jeg synes jeg måske ikke rigtigt, vi kom nok omkring Henrik Hansen, da vi snakkede om ham tidligere i udsendelsen, så hvorfor blev det Henrik Hansen, som blev dit første store, kan man sige, træk af at hente ham som træner? Øh, jamen, vi brugte, vi brugte de første, jeg, jeg, jeg startede i Sønderjysk omkring 5. november, og der brugte vi sådan det meste er to tre uger på at blive sådan meget meget meget skarpe på hvad var det for en profil vi gerne ville have øh, som skulle altså både nu kunne komme ind og flytte noget fra day one og vi var jo allerede vi, snakkede jo, vi vi vi kiggede selvfølgelig på fordi da jeg, da jeg kom til var der jo faktisk 5-6 kampe tilbage før jul mm. vi tænkte hvad skal vi gøre noget nu og skal vi gøre noget nu og så gøre noget permanent fra at der, der var mange overvejelser i spil men ret hurtigt kom vi frem til at, at det bedste var og øh, og finde en permanent, fra, som bliver ansat inden jul, som var klar til at starte mm. øh, forsæsonen. Og jeg vil have en, som øh, passer ind i det her billede, som vi har i både vores klub, men også i, i de andre faktisk. Sådan lidt en, en yngre, dynamisk øh, træner, som, som ikke er låst for meget fast. Altså det, jeg, er jo, jeg er jo ny i den her. Jeg har egentlig masser af erfaring fra alle mulige andre ting, men jeg er jo ny sportsdirektør. Mm. Det gælder egentlig også mange af de andre rundt omkring i, i, i, i vores organisation. Og det, det giver nogle udfordringer, men det giver også en masse dynamik. Og det vil jeg godt have som en af tingene også med, med vores nye træner. Så jeg snakkede med Henrik, da først vi var klar på, på profilen og, og, for, og, og ligesom sagde, men jeg, jeg tror jeg tror 100% du er klar til at tage skridtet ind som, som cheftræner. Og så, så havde vi en masse gode, gode snakker om det, og det, det er kun blevet bekræftet af, at han er virkelig altså, så naturligt som noget vokset ind i den rolle. Så du kommer ikke til Sønderjyske med øh, kortet i øh, baglommen, der hed øh, Henrik Hand? Nej, og det er ikke noget med, at det var det første nummer i min telefonbog, fordi vi har spillet sammen engang. Nå, men så, du kender jeg, ham, det gør sikkert jeg sikkert den fordel. Gør... Jeg kender jo Henrik. Øh, vi spillede sammen et enkelt år øh, i, i OB, hvor jeg, hvor jeg ikke spillede overhovedet, fordi jeg var skadet. Øh, øh, jeg, jeg, jeg kender ikke Jeg kender ikke Henrik godt personligt, øh, men jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg kender hans værdier. Og jeg kender hans øh, måde at, at, at, at se tingene på, altså sådan, hvordan en trup skal sætte sammen, og hvad der er vigtigt af, sådan på, på hvad kan man, sige, hvordan, hvordan man hvordan man skal opføre sig sådan grundlæggende. Øhm, og det er jo et godt udgangspunkt at snakke fra, kan man sige. Øhm, fordi det vigtigste for mig var ikke... Om man spiller det ene eller det andet system i forhold til at finde en ny træner, der var det meget, meget vigtigt at, at finde en og sætte op, både med, som vi også nu har fået Nielsen igen, men, men også Simon, som vi stadig har, som kan skabe de rette værdier for, for, for sønderjyske fremadrettere. Det har kun blevet bekræftet i, var, var, det, var det klart rigtig valg. Er det godt set, Anders uh, Christian? Jamen, jeg er stor tilhænger af, at man ansætter nogle yngre trænere med, med fremtiden foran sig. Og ikke, ikke, ikke. Ikke fortiden står så meget i vejen, så det synes jeg er godt set. Det er klart, det, er et, det bliver et hårdt arbejde, og det er noget af en udfordring på den anden side. Yngre træner har det jo med at gå gennem problemerne i stedet for at gå rundt om dem. Så jeg er sikker på, at man har fået en dedikeret mand der. Det skal blive spændende at føle. Der er vel også øh, den del i det, tænker jeg, når du er helt øh, i selve rollen grøn øh, som sportsdirektør, at det er vel nemmere for dig at samarbejde med en, der også, hvad kan man sige, er i gang med den øh, vej op af karrierestigen, end hvis du havde fået en gammel rotte ind, der har prøvet det hele og ved lige, hvordan tingene skal gå. Ja, men så kunne du også have valgt det at prøve at sige, at jeg har brug for en, jeg kan støtte mig opad, øh, men, men det, det, det synes jeg ikke, jeg har, og mm. det, det tror jeg er godt for både mig og Henrik, at, at, vi, at vi ligesom kan, hvad kan man sige, følges ad på den her øh, første, første sti her, og så er der jo masser af erfaring, øh, mm. trods alt, ligger Altså, fordi de, han har jo alligevel øh, 6-7 års træners erfaring, og, og, det, og det samme har, har Niels, mm. øh, og Simon har lidt mindre, men de har jo masser at give af, så, mm. så, så selvom, øh, selvom, selvom, selvom vi alle sammen er uprøvet i den position, vi sidder i nu, jamen, så, så, så er det jo ikke, fordi vi ikke har et eller andet øh, bagkatalog af erfaringer, vi, vi kan drage nytte af, så, så du går have, have valgt begge ting. Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror for, for sådan, som jeg kender mig selv, og sådan, som jeg kender Henrik, så tror jeg, det er den rigtige, rigtige konstellation nu. Mm -hmm. Og i forhold til, øh, hvis det, der ikke måske skulle ske øh, med en nedrykning til, til sommer, er Henrik helt afklaret med det? Og var han det, da du ligesom første gang ringede ham op? Ja, det ved jeg ikke, om han var første gang, jeg ringede ham op, men det er han i hvert fald nu. Og, og det var vigtigt for mig. Og det har også været vigtigt for mig i, i, i, i, i min spillerrekrutering at sige... Det her kan jo være scenariet. Altså forstår i den præmis, mm. ikke? og det har folk jo købt ind på. Det er der jo nogen der ikke har gjort. Og så har vi jo. Det er ja, jo også. Det må... giver det svært for har, det, har det været svært at Jeg hente synes faktisk det, at det har, det, har, det har overrasket mig meget positivt, hvor, hvor stor tiltrækningskraften faktisk har været, når du, sæt, når du sætter folk ned og forklarer dem hvordan et projekt hænger sammen. Mm -hmm. øh, og, og der har været der har været rigtig rigtig. Øh der har været altså, overvældende og overvejende øh, positive øh, tilbagemeldinger fra, fra, fra de mennesker, jeg har talt med, spillere. Øh, og selvfølgelig også øh, Henrik og Niels, som er helt med på, på den præmis. Øh, men hvis, vi, hvis det sker, at vi rykker ned, lad os fremnotere en lille smule og siger, at vi spiller 15 kampe, som vi spillede med samme intensitet og, og, og, og gebærte os på samme måde på banen, som vi gjorde i fredags, så tror jeg ikke, vi rykker ned. Gør vi det, så er vi i hvert fald kommet et meget, meget, meget langt stykke rent sportsligt, og så står vi et sted, hvor vi gerne vil være øh, og klar til at rykke op igen. Mm. Og det er vigtigt. Det var vigtigt for mig, at vi ikke øh, satte alt på at, at, at, at, at brændslukke og blive i ligaen, og så skulle starte fra scratch til, til sommer. Det var, det var sådan set top og min liste. Men hvor, hvor besværligt er dit arbejde herfra, fordi jeg ved jo fra øh, Niels Christian og alle de andre sportsdirektører, der har siddet i stolen, at øh, når et transfervindue lukker, så går man så i gang med planlægningen af det næste. Du skal jo i højere grad en, en top 6, øh, tænke i to spor. Øh, Hvad hva, hva, gør det ved det arbejde, som øh, går herfra og frem til sommer for dig? Jamen det, det, det har jo, det er jo selvfølgelig, som vi var inde på tidligere, det har jo nogle budgetmæssige implikationer af, af, om du ligger det ene eller det andet sted. Øh. Det er jo så lidt dobbeltarbejde, kan du sige, men det er jo vilkårene og det er jo mindre mit arbejde, end det er vores administrerende direktørs arbejde, kan du sige. Men det er klart, at jeg skal jo planlægge ud fra, hvad vi kan gøre til sommer, ud fra forskellige scenarier. Det giver sig selv. Men lige nu er mit arbejde jo selvfølgelig dels det, men det er jo også rigtig, rigtig meget daglig ledelse af, af den. Det skal man huske også, at det er jo, også, det er jo ikke kun det er, jo ikke, det er jo ikke at købe os alle spillere og så sige, værsgo. Der er jo også et, der er jo et, et, et ledelsmæssigt arbejde og et, hvad kan man sige, sparringsarbejde med, med, med trænergruppen og med spillerne. Mm. Og med den øvrige, øvrige tekniske stab, som jo er det, jeg får langt størst del af min timer til at gå med. Og hvor tæt uh, er du der? Altså, hvor meget er du, uh, hvor tæt er du på træningen på banen? Jeg har valgt at være meget tæt, og jeg har valgt at se uh, jeg ser alle de træninger, jeg kan, uh, for at forstå vores, uh, vores spillere bedst muligt, både både, både menneskeligt og, og, og spillemæssigt. Og uh, også at forstå, hvordan trænerne arbejder. Uh, det kan godt være, at det er noget, der faser ud hen ad vejen, mm -hmm. uh, men, men lige nu uh, prioriterer det rigtig meget at, at, være, at være tæt på. Har du godt råd til vores nye sportsdirektør? Nå, Eller har ved, han allerede jeg lavet jeg ved, de rigtige? Jeg tror, jeg at man skal <laughs> afholde sig fra at give god råd, med man bliver spurgt om, om man vil give et. <laughs> uh, så det ved jeg ikke, men jeg vil, jeg vil ønske uh, dem derover held og lykke. Vi har jo brug for, at Sødjylland uh, kommer tilbage på, på dammerskortet. Og øh, forhåbentlig det er det kun en forbigående krise, der er i landsdelen for tiden, rent resultatmæssigt. Men det er jo op og bakke, og det er jo det, der det er også, altså, jeg tror, det er rigtig, du er rigtig indebrandt garanteret over det nederlag i, øh, i fredags. Fordi øh, havde man fået point med for den kamp, øh, det havde jo også givet et rygstød i at du taler om. Nu er der kommer ny moral ind på holdet, nu er man klar, øh, der er kommet frisk vand i karne nu skal vi af. Og så alligevel så kikser det en lille smule, ikke? og så har I en vanskelig udkamp. Næste gang på Brøndby Stadion, det er jo ikke en, en kamp, der på, for, på forhånd bare lige giver tre point. Der skal man virkelig ud og både være dygtig og heldig, mm. øh, og så, øh, begynder, øh, så begynder det at snap, ikke? Så øh, good luck, vil jeg sige. <laughs> Jamen, det tager vi gerne imod. On that note, skal ja, ja. vi så ikke bare sige uh, tak for besøget, Hansen, tak, tak. vi uh, er spændte på at følge jeres projekt. Ja, tak.